16. Másnap a Cherry Cross Road két megmaradt könyvesboltja közül az egyikben találkoztak. A hagyományos könyvekről az emberek többsége már jó ideje azt tartotta, hogy olyan antik tárgyak, amelyeket halott fák maradványaiból állítottak össze, és ezekre a maradványokra szövegeket nyomtattak. A híres, lejtős utcán valamikor régen egymás mellett is egymással szemközt sorakoztak a könyvesboltok, de ahogy csökkent az érdeklődés a portékájuk iránt, egymás után bezártak és megszűntek. Az életben maradt könyvkereskedők folytatták a munkájukat, a vevőik jobbára azok közül a tehetős műgyűjtők közül kerültek ki, akik a pénzüket olyan tárgyakba akarták befektetni, amelyek a nagyközönség számára már elérhetetlennek számítottak. A könyvek tartalma már senkit sem érdekelt annál inkább a papír, az iszonyatosan drága és ritka vált papír, amire nyomtatták őket. Lopi abban reménykedett, legutoljára beszervezett embere, Rosenthal értékelni fogja, hogy éppen egy ilyen helyen adott neki találkát. Ritkán olvasott, de kedvelte a tradíciókat, és bízott benne, a nő számára is jelent majd valamit a környezet, az a környezet, amit hamarosan maguk mögött fognak hagyni ahogy az egész földet. Úgy gondolta, örök élmény lesz mindkettejük számára, hogy megfordultak ezen a helyen, a bolygó múltját felidéző boltban. Miután találkoztak, bementek a szomszédos bárba, hogy igyanak valamit. Rosenthal civil beöltözött, és a jelek szerint mindent megtett annak érdekében, hogy csinosnak tűnjön. Nem igazán sikerült neki a dolog. Nem arról volt szó, hogy nem látszott vonzónak, és más beállítottságú őrmester ezt persze nem tudta biztosan megállapítani, de a sminkje és kifejezetten nőjes öltözéke ellenére sem volt képes leleplezni azt a keménységet és határozottságot, amit az alkatával, a testtartásával, a modorával, a viselkedésével sugárzott magából. Lopé persze nem felejtette el, hogy életük hátralévő részében valószínűleg együtt fognak dolgozni, ezért mindent megtett annak érdekében, hogy jelezze, igenis észrevette a nő próbálkozását. – Jól néz ki, Rózentál! – jegyezte meg, miután a nő beült az egyik kis oldalsó asztal mögé. Rózentál visszanézett rá. – Nem inkább Rózentál közlegény? – Addig nem, amíg nem leszünk a hajó fedélzetén. A nő felemelte a kezét, beletúrt a hajába. Hosszan zuhanyoztam, ezek az utolsó lehetőségei merre. Egyszerű élvezet, de a kedvenceim közé tartozik. Gondolom mostantól fogva ebbe is korlátozni fognak. Hiányozni fog. Meg fog lepődni, ha megismeri a kovenant készleteinek nagyságát. Lopi jobbra az elhomályosított üvegfal irányába bólintott. Mi a véleménye a boltról? rozentál követte az őrmester tekintetét. Ez egy valódi könyvesbolt. Elismerően biccentett. A családom tagjai imádták a könyveket, mindenfélét, az összeset. Ez a szenvedély örökletesnek bizonyult. Még azután is, hogy a könyvek eltűntek. Én legfeljebb pár kötetet vihetek magammal, és ha megteszem, akkor főként nosztalgikus okok miatt. Lopi elgondolkodott. Sohasem voltam valami nagy könyvrajongó, valahogy nem vágytam az olvasásra azután, hogy végig pár száz kézi könyvet. De azokat végigolvastam, és megtudtam belőlük, hogyan lehet a legnagyobb hatásfokkal a legjobban használni és kihasználni a felszerelési tárgyakat. Például ezt, felemelte a nála lévő katonai kommunikációs egységet. Amennyire lehetett, közel csúszott a nőhöz, aktiválta a készüléket. A kép csak a kijelzőn jelent meg. Ha lopé megnyomja a kivetítés feliratú gombot, a bárba mindenki láthatta volna a tartalmat. Ahogy a kijelzőre nézett, Rózentál azonnal felismerte a Vílend jutani torony előcsarnokát. Szótlanul nézte végig a jelenet sort, a vöröshajú nő szökéséről és az őrmester elleni merényletről készült felvétel több, a különböző biztonsági kamerák által eltérő szögekből megjelenített verzióját. Lopi könnyedén és szakavatottan kezelte a készüléket. Visszajátszotta a felvételsort, de ezúttal úgy, hogy a fókuszt a vörös hajú nő arcára helyezte. A videófelvételek alapján a rendszer elkészítette a nő háromdimenziós, körbeforgatható portréját. Rózentál hátradőlt a székén, az őrmesterre nézett. Érdekes. És most? Gondolom ezt a képet már betolta a népesség nyilvántartó adatbázisba. A jó biztonsági szakember nagyon hamar megtanulja, válaszolta Lopé, hogy sohasem szabad elsőre hinnie abban, amit lát. Másodikra sem. Az emberi látás csodálatos dolog, de korán sem tökéletes. Könnyű megtéveszteni. Az ember könnyen figyelmen kívül hagy dolgokat, amelyek pedig ott vannak közvetlenül előtte. Ismét állított a készüléken. A háromdimenziós portré forogni kezdett. Lopé ráközelített a nő tarkójának egyik pontjára. Rózentál közelebb hajolt a kijelzőhöz, és rövid töprengést követően összeráncolta a homlokát. Most mit is kellene látnom? Lopé még jobban ráközelített a tarkóra. Rózentál összehúzta a szemét, és felfedezte a parányi szinte láthatatlan vonalat. Látok valamit, de nem tudom biztosan, mi lehet ez. Műtéti heg? Jó tipp, de nem. Ez a nő egy teljes kollagén maszkot viselt, majd nem tökéletes volt az álcája. A kihezőre mutatott. Mindenütt passzolt, kivéve ezt a kis pontot. A lebenye felhelyezés után itt kis séfére csúszott. Rózentál ismét megvizsgálta a képet, azután elismerően az őrmesterre nézett. Tudom mi a kollagénmaszk, csak éppen még sohasem láttam, hogy bárki használta volna. Úgy értem, a szóra kívül. Ennek az az egyik oka, hogy átkozott túl magas az áruk, mondta Lopé. Egy átlagpolgár számára megfizethetetlenül drágák, viszont egy ügynök számára nem, főleg... Ha ezt az ügynököt egy olyan szervezet támogatja, mint mondjuk a Jotó kártel. – Miből jött rá, hogy maszkot visel a nő? – kérdezte Rózentál. Az ember ilyenkor először is belenéz abba az adatbázisba, amit ön is ajánlott. Amikor nem találja a keresett szemét, akkor megállapítja, az illető nem akarja, hogy megtalálják. Ebből az következik, hogy valószínűleg valamilyen álcát használt. Az állor és a paróka a múlté. Léteznek sokkal komolyabb, fejlettebb maszkoló eszközök. Az ember ilyenkor azt teszi, hogy keresni kezdi a képen az árulkodó nyomokat. Egy gyűrődés, egy ránc, egy kis csík, ezek elvileg észrevehetetlenek, ha valaki nem tudja pontosan, hol keresse őket. Lopé megcsóválta a fejét. Ha a nő teljes testmaszkot viselt volna, sohasem találom meg ezt a ráncot, amit az előbb mutattam magának. Szerintem ő, vagy az, akinek dolgozik, vagy bárki más, valaki úgy gondolta, szükség lesz a testálcára ahhoz, hogy sikeresen végigcsináljon egy interjút. Rózentál ismét a kijelzőre mutatott. Vajon miért van olyan érzésem, hogy ez a szoftver nincs kereskedelmi forgalomban? Lopé elismerően nézett rá. Jó megfigyelés! Ezt a készüléket és a programot is a sereg számára fejlesztették ki. Mivel egy telepes hajó biztonsági szolgálatának vezetője vagyok, hozzáférésem van olyan dolgokhoz, amelyeknek a létezéséről a hétköznapi emberek még csak nem is tudnak. Ahogy kiejtette a szavakat, bosszusan megállapította, hogy némi kérdéses volt a hangjában. Rosenthal elgondolkodva bólintott. Tehát tudjuk, a nő hogy nem néz ki. És most? Lopé megnyomott pár gombot a kommunikációs készüléken. Ha tudni akarjuk, valaki hogy néz ki a maszk alatt, akkor le kell hámoznunk róla a külső réteget. Ehhez csak egy megfelelő szoftverre van szükség. Miután beírta a szükséges parancsokat, a nő felé fordította az eszközt. A megjelenő kép Rózentál szeme előtt változott át. A fejtetőtől lefelé haladva fokozatosan más lett, míg végül a program eltávolította az arcról, az álca utolsó sávját is. A kijelzőn egy meglehetősen szép nő feje jelent meg, aki így valamivel fiatalabbnak látszott, mint a maszkban. A haja rövid volt, csak a tarkóját borította be, a feje és a homlokán tetoválás egy ágaskodó ló alakja látszott. Rózentál gyanította, ez a rajz azért jelenhetett meg, mert a szoftver a kép kialakítása során figyelembe vette a bőrsérüléseit. Az is kiderült, hogy a tetovált fejű nő szemének eredeti színe nem kék, hanem barna, az óra pedig jóval kisebb és kerekebb, mint a maszkban volt. Az arc többi részén is fel lehetett fedezni kisebb-nagyobb eltéréseket. Tehát most már tudjuk, hogy milyen. Iegyezte meg Rózentál. Nem feltétlenül, felelte Lopi. Rózentál megkökenve nézett rá. Tudja, hogy általában mit kell tenni egy ilyen program lefuttatása után? Kérdezte az őrmester. A nő a fejét rázta. Le kell futtatni még egyszer. Valódi profik ugyanis duplán álcázzák magukat. Maszkot húznak a maszkra. A bűnüldöző szerveknél a legtöbben azt feltételezik, a vizsgált személy csupán egyetlen maszkot használt, ezért a szoftver által generált első kép alapján indítják meg a nyomozást. Ez sok esetben hiba. Mondjuk ebben az esetben valóban csak egy maszk volt, ami arra utal, hogy a művelet kitervelője és esetleges irányítója ravasz és ügyes, de nem túlságosan. Ez bizakodásra adhat okot. Szóval mégis ez a nő valódi arca. Lopé bólintott. Miután meggyőződtem arról, hogy ennek az arcnak minden egyes részlete eredeti, hogy a vizsgált személy nem használt második maszkot, ismét átfuttattam a képet az adatbázison. Megérintett egy gombot. A kijelzőn képek jelentek meg, mellettük adatsorok listázódtak. Rózentál szótlanul figyelte az információkat. Amikor ismét megszólalt, a hangja meglepett volt. Egy iskolai tanítónő? Álmomban sem gondoltam volna, hogy az őrmester közbevágott. Épp ez a trükk lényege. Ha valaki bárki lenyomozza az illetőt, aki hamis személyazonossága jelentkezik egy biztonsági csapat tagjának, a vizsgálatot végzőnek eszébe sem jutna, hogy a vizsgált személy valójában ilyen hétköznapi munkát végez. Vagy talán nem is annyira hétköznapit. Lopé ismét lenyomott pár gombot a készüléken a kielzőn újabb információk jelentek meg. – Ezt már végképpen nem értem, – mondta Rosenthal. – Striptease nőként is dolgozik. Ez már a furábnál is furább, ahogy Elis mondta. Látva, lopé érthetetlen arc kifejezését hozzátette. Ellis egy olyan könyvben szerepel, amire magának sosem jutott ideje. A cím – Covent Garden – mormolta az őrmester – Eleresztve a füle mellett rózentál évődő megjegyzését. És gyalog nincs messze innen. Ezért akart épp itt találkozni velem? Lopé bólintott. Ezért, meg azért, hogy szerezzünk pár emléket a jó öreg földről, mielőtt elhagyjuk. Megnézte mennyi az idő. Nos, a sok mindenben tehetséges Miss Hazleton este kilenckor kezdi a táncos női műszakot. Meghívhatom ebédre? Rosenthal eljátszotta, hogy tétovázik. Csak akkor, ha meghívhatom vacsorára, mondta végül. Tudja, nemrég munkát kaptam, és rögtön át is utalták a számlámra a szerződéskötéskor járó bónuszt, de már nem sok időm van arra, hogy elköltsem. Rendben, ebédeljünk meg, azután este felé majd kapjunk be valahol valamit, mondta Lopé. Teli gyomorral, sosem tanácsos akciózni.